Ondarri begira jarriko gara Eusko jaurlaritzak ikerketa bat e, egin baitu eta behingoagatik alardearen gaiak herrian e, sortzen duen e, kalapita aztertu du eta herritarren euneko irurogeita amabia konponbide baten alde agertu da, egoera aldatzearen alde. Eta horri eldurik, ba, Ondarribiako EH Bilduk mozio bat aurkeztu e, du berriki, bertako udal batzan, baina udalgobernuak gobernuak e, alarde tradizionalari emandio babes osoa bete-betean. Gaia aipatzeko gurekin ditugu ulatz, Olatz Ugalde eta Garbine Txaguru, zer moduz? Ondo. Ondo. Kaixo. Bueno, hola, e, zu zinegotzia zera, ehatxe bilduko zinegotzia eta garbina aldiz e, sortu alderdi politikoaren talde feministako kidea. Hala da bai. Bera, zuek, e, bueno, aipatu dugu gertutik e, segitu duzue, eusko jaurlaritzak eginduen e, ikerketa, eta bertan, e, ondarri bitarren euneko irurogeita mabia, zifra ondibat, egoera konpontzeren alde agertu da. Nola hartu duzue zifra hori? Bai, ba, bueno, lehenik eta behin, e, ikusi genuen zen, ba, behin goz, hainbeste orte ondoren, ba, geneukala, zer e, heldu ez, ba, pixkat konpombidearen alde lan egiteko. Eta horre esagatik, pentsatu genuen, e, mozio baten bitartez, e, eskatuz, eskatuz, ba, gutxiengo bat, zala e, plastiko beltzak, e, kentzea, irainik ez egotea, karetak eta bar, ba, usten genuen hori zala, Zerbait oso oinarrizkoa eta aldeko jarrera topatuko genuela udalaren plenoaren aldetik. Baina ikusi izan denez ba ez dala izan. Gutxieneko eh? aztu imarratzen dugu, ba, bueno, e, iralaren zorzian kalena nagusian e, agertu izan dira karetak, e, aterki beltzak, plastiko beltza zuek e, astapen baterako horiek e, kentzea dude bekatzea besterik ez duzue eskatu orduan. Bai e... Esan berdegu, e, gure mozioa hasiera batean bi puntokoa zela, e, bi puntu neiko ba hori, onarrizkoak esanetan bezala len, e, lehenengo azala hori e, plastiko beltzena eta altzen neurrian e, saiestea, eta bigarrena zan e, alkateak eta udaltalde guztiak ba, jaizkibeli ere arrera egitea publikoki, e, alarde tradizionala egiten dion moduan. Baina, e... Plenaren bezperetan ikusi genuen e, polemika asko sortzen ari zela eh desberdinen artean eh esatentzi guten eh gure mozio honek era hortara aurkeztuta eta ordun erabaki genuen bigarren puntua harrera egitearena ba, kentzea adostasun baten bila, ehz ba, bat lortzeko Eta mohi hortan, ba, uste etzela egongo, inolako haitzakirik, ez ezkoa emateko gure mozioari. Eta ondarri udalgobernuak udal gobernuak aldiz, e, bueno, bere osotasunean PSE PSE, bat eta alderdi popularraren babesarekin, e, egorari, bueltaman dio, eta mm -hmm. EH Bilduren mozioa ez da hartua izan, Eta aldiz, jaizkiber konpainari hausnarketa bat eh, egiteko eskatu dio, bere azken urte, edo bi amarka dagoetako eh, egoerak sortu dituen ondorioekin. Eta esaten du alarde tradizionala ondare kultura dela, Garbine? Bai, ala da. Eh, alarde tradizionala esaten du dela eh, eh, expresión de la cultura inmaterial, Dela, lo mas importante de Ondarribia. Ba, beretzakoain importetea den hau, fundazio partikular baten, pribatu baten eskutan utzi du. Osa ke, herriko ondaren nagusia baldin bada, logikoa da, herriaren eskuetan egotea hau da, udalaren eskuetan. Eta ez, talde pribatu bateri eman ba, gero beudek nahi duten egiteko. Gero, hausnarketari buruz, bai hori jaizkibeleri eskatu du jo hausnarketa. Eta, bera horiek, ze hausnarketegin behar dute emesortzi emere txi urte da hasi ginelea asuntunekin, eta ez du eser ezarra egin. E, arazoak hor daude eta berian jarraitzen dute. Orain eusko jarularitzak egin azterketa honetan, eguneko iruditamabiak konpontzea irten bideak eskatu ditu, Ordun beraz, aurunarketa bedo keimarko dute guk eh, eskubide bat aldarekatzen aigera, eske gainera mozioa presentatzea. Aber, mozioa eh aurkeztu genuen, bueno, guke prestatu genuen eh, talde feminista ukuok eta helburuak ziren bat eh, aldarren ausia agenda politikoan sartzea. Ze claro, alardiaren asuntua ez da alardia bakarri da andreren eskubiden gauza da. Eta horregatik nahi duen agenda politikoan sartzea. Gero, bedutak izaten dute gehiengoa. Ikusi da geiengoa, ez beti pentsatzen dut, eunoko laroitea meritzia, zela larde tradizionalan aldekuatain resultatzen dut, eunoko berroita bia dela. E... Gero, gainera hori, eskubideak. Eskubidean gainetik ezin diregon opinioak eta gehiengoak eta eskubidea beti eskubidea da. Egilada beti kusi dugula eskubideak aldarrikatzen aztengeran nian, e, jendea aurrean kontra ez. Boto eskubidea eskatzen zizien nian baitere, Inglaterran sortu zen emakume talde bat, boto eskatzen, arizen emakumen kontra joateko. Oizek, nolabaitu ondarri bila bezalako gozabat izan zen. Eta gero begira, botua lortu dugu. Zerrati ba delako torri bezala beste gauz asko lanerako eskubidea, berdinko gratzoko eskubidea, e, etxian lanak partekatu izateko eskubidea. Beti haukitugu aurrian e, e, pareta bat bezala, baina lortu ditugu ba eskubideak direlako. Ba, alardean gauzabera eskatzen dugu. Eta gero, bigarrenea asuntua zen, e, bizik idetza. Eusko jarlaritza katera dun... E, Enkuestu honen ondorio bezala, bertan jartzen du ez, bizikideetxarako egin dako lan bat dela. Ba, bizikideetxarako lan bat baldin bada, eguneko iruditamabiak eskatzen du, hau, konpondu egin behar dela, ba, oso garbi dago zer egin behar duen, e... zein egin behar duen ausnargeta. Mm. E, bueno, E.H. Bildutik e, gaiari heldu dio zuek, jakinez de... 2013 urteko irailan ere ba, hainbat kalapita sortu zirela hor barruan e, alardea zela eta hala ere gaur egun nondik heldu behartzaio gai onizeren eusko jorralitzan EAIOTA alderdiak agintzen du Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen berdintasun legea EAIOTAk e, sortutakoa da ondarribian EAIOTA dago udalgobernuan zuek e, Nundik el, ulertzen dio zuen gaur egungo egoera honi logikaren bat, konponbidearen e, aldeko edo kontrako jarrera hori? Bai, bueno, lehenik eta behin, e, nik uste dut hemen e, ardura nagusinetakoa daukana edala e, udal gobernua, azken, azken emesortzi urtetan, EAJ egon da gobernoan eta bai eh alkate egondirenek eta eta gobernualdeek ba e, Alarde Fundazioarekin edo bueno, e, Alarde Bastertzailarekin e, lerrotu dira eta hori horri barreditu politiko bat atera nahi izan diote. Mm -hmm. eh uste erabat eh edo sentitzen dira eh botoa galduko ote dituztenaren beldur dira eta orduan botere osoa e, alarde tradizionalea eman diote, eta gaur egun e, alarde tradizionalean inguruan mugitzen den jende askok ba, prestigio sozial bat du eta indar bat herrian. Ordun Horren aurrean, ezuk esan duzun bezala, e, badaukagu EAJ e, da Euskal Herriko e, e, elkarte autonomoan egintzen ari dena, eh markatzen ditu e, pausu batzuk e, berdintasun legea eta bar ba berdintasunaren alde baina kontrajarra dijoa eh Hondarribiko udalean ej duen jarreraekin eta zer zer eten bide gon daiteken hor ba dugu goitik e, zerbait egin beharra dagola Goitik eh gobernuak ba zerbait e presio edo egin beharko duela ez da, ez dadi, dadi ja, gertatu olako, mm -hmm. olako zerbait etorkizunean. Baina, batakigu hautezkundeak gainean direla, maiatzeko hautezkundeak, eta oren bertan, ba, lenta dute, e, boto, boto eskairak lenta suna du, bat, gatazkau konpontzea baino. Garbine? Eusko Jaurlaritzak egin duen azterketaren analizian, Eusko Jaurlaritzak berak zaten duamen, nahiko azken aldian, Gizarteari alderdi politikoei eta erakundeei dagokie bi jarrero horien arteko sintesi eraikitzaile bat bilatzen bilatzea politikaren, demokraziaren eta elkarrizketaren tresna erabiliz. Orduan garbi dago, ezko jarularitzak zerbaiten beharko dula, ez da bakarra paperian idaztia eta zatea iradokitzen dut eta olako gauzak, arazu bat dago eta konpundun beharko du. Ba, bukatzeko aipatuko dugu irailaren sortzia laizter eritziko dela eta aurre ikusi daitekenaren e, arabera e, aurten ere udal gobernuaek ez diola Jeskibel konpainari harrerarik e, egingo eta litekena dela e, azkenengo urte gertatu bezala 2014arren urte honetan ere kale nagusian ba irainak eraso fisikoak eta e, plastiko beltza edo halako ezaugarrien bat e, agertzea bai esku jaurlaritza berak esaten du E, bizideik editzarako e, lana bueno, bani guztu dut gutxien goa dela naiztaz bezala pentsatzen ez duen taldea izan, errezbetuz jokatu utzi desfilatzen gero ingo duzu kontra-kontra enbardu baina utzi desfilatzen gu beste desfiliakien ezgera sartzen beude utzi da izatela irainak eta gauzak eta plastiko beltzak eta utzi gu desfilatzen, da gero iserin guk beti eh ehatxe eh, eh, bilun beti daukagu iserin behar duk, gehiago da Hemen jartzen du alkateak e, e, PNV komozi joan e, zilegia dela aldaketak eskatzea, baina hori ba itzegin da eta demokratiko egitein behar dela. Bueno, ba, urtetan gabiltzea itzegin aien eta bateres. Eta gehiago, e, aurten, feminista taldeak eskatu dio, ondara feminista taldeak eskatu dio e, alarde fundazioari bilera bat, Oneriburu hitz egiteko, ixeri gaitezen eta asi gaitezen hau konponduen behar da, ez, Ba, ber, denak eman beharko dugu amore pixka bat, denak eman beharko dugu pauso bat. Ez dute erantsunerekin. Orduan ez dakit nola konpontzen da nau demokraziak indorla hitzik nahi ine z denean. Bai. Bai, bueno, nire aldetik, ba, esatea oso nabarmena dela eh e, udal gobernuak dauka estrategia. E, lortu nahi dutena beti da eh izatea alarde tradizionalekoak. Alarra tradizionalen alde daudenak, beraie dira biktima. Zergatik, jasanberdutelako, jaizkibel konpainia pasatzen, eh, pasatzen den bitartean, anegotea sufritzen beraiek ikusten. Hori da beraien sufrimendua eta biktima izatea. Aldiz, eh, jaizkibel pasatzen denean, eh, eh, jasotzen dituzten irainak, eh, oiuak, eh, sirena motxak eh, eta barrak, hori ez da biktima izatea beraien zat. Da, eh, errudun izatea. Eh? Ordun hori zabaltzen dute eta eta, eta indar gehiago ematen diote, eh, betiko alarderen aldeko. Hordun, eh. ba, espero dezagun, ba, jendea pixkaraka agunartzen hastea, eta ez, ez da diagona eh, hainbesteko amorrurik, eta, eta gure aldetik, ba, saiatuko gera, ori adostasunak ba, lortzen, e, elkarrekin hitz egiten, baina ez dago gure eskubakarrik, ba, besteek ere, Ema merko dute pauso bat eta eta iseri eta itzegin noiz hitz ba, hauekin e, gelditzen gara eta gure partetik bukatzeko esan behar duguna da e, saiatu garela e, udal gobernuarekin mintzatzen edo aitorkere jeta alkatearekin eta horrengoz ez dugula erantzunik e, jaso beste aldean ba, gure lana alde guztiekin egotea delako. Ba, mi esker biei, antxeta gatik, eta ekusuko dugu zen izango dena ortengo biraila lehen zortziko argazkia. Ba, Zuri eskerak? Eskerrik asko eta berre ondokuten den eguna.